Basme în limba română FATA PEȘTE A fost odată ca niciodată pe malul unui râu un cuplu care avea o fică pe nume Coi. Coi era singură la părinți și era răutăcioasă și obraznică. Coi, te rog să mă ajut să spăl vasele, dragă. Suba Dan foc! Să spăl vasele astea în murdare? <laughs> Ești tare amuzantă, mamă! Coii nu și-a niciodată părinții, ci prefera să danseze și să se joace toată ziua Totuși, într-o dimineață, mama ei părea atât de obosită, încât nici coii n-a putut să se abțină și a întrebat-o cu ce o putea ajuta Te rog să duci plasa de pescuit pe malul râului și să repari câteva dintre găuri, fiindcă tatăl tău vrea să iasă la pescuit la răsărit Sigur, mama. Poi a luat plasa și a reparat-o cu atâta zel încât n-a mai rămas nici o gaură S-a simțit foarte mulțumită după aceea Deodată a auzit un ploscăit și a văzut un pește mare sărind în aer Poi a aruncat imediat plasa în apă și mai mult din noroc decât din abilitate a reușit să prindă peștele Ce frumos ești! Ai face bine să nu mă rănești, fata egoistă ce ești! Nu mă scoate din apă sau te voi transforma în pește! <laughs> pește prostuți! <laughs> Chiar atunci a ieșit din casă mama lui Coi! Coi, ai terminat cuplă? Dumnezeule! Ce pește frumos! L-am prins singură! Și e un pește vorbitor! Poftim? Da, mamă! A zis că... Dacă-l scot din apă, mă transformăm pește. Ha, ha, îți vine să crezi? Vai! Doi drumul, poate se pricepe la magie. Nici vorbă, îl voi scoate din apă. Ha -ha -ha. Zicând asta, Coi a scos plasa din apă și imediat ce a făcut asta, peștele s-a transformat cu sclipiri magice. A plutit prin aer și a zis: Am încercat să te avertizez, dar n-ai ascultat. Acum, în această formă vei umbla Transformă-te în pește și mările începe ale cutreiera Sclipirile magice au dispărut și, deodată, Coi s-a transformat în pește Vai, nu, copilul meu! Coi, nu! Coi a început să se simtă mai bine în apă și a reușit să înoate până la mare, care era prin apropiere De cum a ajuns la mare, chipul său trist a atras atenția celorlalți pești care s-au adunat în jurul ei, împlorându-o să le spună povestea ei Astfel, Coi le-a spus tuturor ce se întâmplase Nu sunt un pește? Ce fată! Cel puțin eram o fată acum câteva minute Nu știu dacă te ajută cu ceva, dar asta ni s-a întâmplat și nouă Înveselește-te și vină cu noi să ne cunoști regina E cea mai bună și mai blândă regina lui Coi i s-a făcut puțin frică, dar, temându-se mai mult să rămână singură, s-a luat după ei. A înotat alături de ceilalți pești și în curând a ajuns pe fundul mării. În sfârșit am ajuns! Coi a văzut spre uimirea ei un palat superb. Wow! Cine ești tu? Și de unde vii? Păi, a ezitat mai întâi, dar ceilalți pești au împins-o în față, iar ea i-a povestit totul reginei hmm. cândva am fost și eu o fată, chiar o prințesă M-am căsătorit cu un rege Chipeș și am născut cel mai frumos prinț din toată lumea Dar vai, asta a fost acum multă vreme Copilul meu sigur a crescut și e flăcău acum, iar soțul meu sigur e bătrân Dar... Ce s-a întâmplat? Ai rănit și tu în pește? Vai, nu! N-aș face asta niciodată! E greșit să rănești animalele și n-ar trebui să faci asta niciodată! Coi a plecat capul rușinată. Vezi tu, vrăjitoarea ce are pe nume Zorba mi-a văzut soțul când acesta se adresa poporului său și s-a îndrăgostit de el. Fără să știe că era căsătorit cu mine, s-a dus la fratele ei, Uriașul... Și a zis că nu vrea să se marite cu altcineva decât cu regele Uriașul a venit la palat și când a aflat că regele era deja căsătorit, mm. s-a înfuriat Așteptând momentul oportun, în dimineața următoare a venit și mi-a furat coroana de pe cap Ținând mă strâns, a sărit în aer și a aterizat lângă mare Coroana asta aparține surorii mele, care e îndrăgostită de rege te voi transforma în pește, ca să nu te poți întoarce niciodată! Doar dacă îți vei recupera coroana, lucru care nu se va întâmpla, te vei transforma înapoi în om! Între timp, sora mea se va mărita cu regele și va deveni regină! Nu! Apoi ce s-a întâmplat? Ah! Când m-am transformat, un corb a zburat lângă el și a șoptit ceva în ureche Sora mea, nu! Hei, ce s-a întâmplat? Sora lui a aflat că regele e însurat și s-a sinucis Corbul a zburat apoi departe, iar eu, cu trupul meu jumătate om, jumătate pește, am rămas pe stânci plângând Atunci am cunoscut Caracatița-nțeleaptă Soarta mării e în mâinile tale, căci acolo sunt creaturi care nu aparțin în mare. Vrăjită e zi de zi, poțiunea îi aparține puterea de a se transforma în căpioară, în papagal și în maimuță. Ia îți va înapoia coroană și va pune capăt vrăjii. Asta e povestea noastră. Toți suntem vrăjiți și doar dacă îmi voi recupera coroana, ne vom putea întoarce pe pământ ca oameni. Ce voi aduce eu dacă îmi vei spune ce să fac? Mm, nu e posibil. Dă-mi o șansă! Te rog! Nu vreau să rămân pește tot restul vieții. Vreau să mă întorc la părinții mei. <laughs> Mie Tare dor de părinții mei! Chiar în acel moment, Coi a simțit că o gâdilă mustățile și a strănutat. A, a, ha? ha! Tu ești aleasa! Tu ești aleasa! Și deodată o rază de speranță a cuprins ființele acvatice. Poftim! Ia poțiunea asta și beau! Păi, a fost puțin sceptică și s-a uitat în jurul ei. Nu ești în pericol. Dacă-mi urmezi sfatul, bea poțiunea și întoarce te pe pământ, apoi du-te în vârful muntelui înalt, unde e castelul uriașului. Dar te avertizez, trebuie să ai grijă că-și dacă te va vedea uriașul, s-ar putea să te rănească. Prin urmare, e necesar să bei poțiunea, fiindcă îți va da puterea să te transforme în caprioară, în papagal și în maimuță. Trebuie să dai din cap și să spui numele. Coii a încuvințat și a băut poțiunea și a luat rămas bun de la ceilalți pești și a plecat în căutarea coroanei. Toate cele bune, Coi Koi a ajuns la mal și a încuvințat. Căprioară, vină la mine! Și într-un moment s-a transformat într-o căprioară minunată cu coarne frumoase și picioare zvelte. A zâmbit și a luat-o lagoană, sărind cu ușurință printre pietre și tufișuri care erau în calea ei. În curând a trecut printr o junglă deasă, unde a dat de un om care stătea sub un copac, cântând la un flaut. Se numea Silvester și era fiul reginei. Coi a au oprit imediat, căci nu mai văzuse niciodată un bărbat atât de arătos. Silvester a luat flautul de la gură și s-a uitat la căprioara cu uimire. Ochii ei erau strălucitori și captivanți. Ceva ce nu mai văzuse niciodată la o căprioară Îi se părea că avea ochi de om Coi a trecut încet pe lângă el, apoi a luat-o la fugă Stai! Nu se poate să fie căprioară Căprioarele nu pot vorbi și nu au astfel de ochi O fi vreo zână sau vreo tânără vrăjită. Coi a ajuns la castelul uriașului obosită și a dat din cap Maimuță, vină la mine! În curând a început să se legene pe crengile de sus, sărind din copac în copac. Coi uh -uh! a ajuns în camera în care sfărăia uriașul. Să-mi schimb forma, căci nu-i va da coroana unei mai muțe. S-a schimbat într-un papagal roz și gri și s-a dus spre uriaș. Uriașul și-a deschis ochii și coi a zis: Am venit după coroană. Dă-mi-o înapoi, căci sora ta e moartă și n-ai ce face cu ea Liniștește-te, te rog! Dacă mă ucizi, sora ta nu va învia și sigur regina nu va trăi ca înainte, căci tu ai transformat-o în sirenă Auzind asta, uriașul a fost șocat, căci uitase ceea ce-i făcuse reginei Dumnezeule, regina! Da, regina! Vai, cum am uitat de ea! E în regulă, nu-i prea târziu. Dăm coroana și eu voi duce! O, oh, papagal drăguț! Uite, coroana, iau și zi reginei că-mi rușine de ce-am făcut! Coi a luat coroana și imediat a zburat pe fereastră, departe. Când coi a ajuns la mare, a strigat pentru ultima oară. Pește, vină la mine! Și, sărind în mare, a înotat până la palat, unde regina și ceilalți pești o așteptau. Trecuseră câteva luni de când coi dispăruse și acum erau sceptici, nu doar neliniștiți, Uite, uite, e acolo! Cui s-a dus la regină care s-a plecat și, luând coroana, a pus-o pe cap. În acel moment, coada i-a căzut și au ieșit la iveală cele mai frumoase picioare din lume. Tinerele care erau în jurul ei au rămas fără solzi și s-au transformat în fete iarăși. Tu ne-ai redat viața! Tu! Tu! Coi, draga mea! Ai făcut o faptă foarte bună. Nu-ți pot mulțumi destul pentru cât ai riscat. Ai grijă de tine și ține minte, nu ești un om bun dacă ești egoist și rău cu ceilalți oameni și animale din jurul tău. ne am învățat lecția, regina mea. Nu voi mai fi niciodată rea și egoistă cu nimeni. Prin urmare, s-au despărțit cu bucurie. Când Coi a ajuns acasă, părinții ei au sărit în aer de bucurie și au îmbrățișat-o strâns O, oh, micuță, credeam că nu o să te mai văd vreodată Coi le-a explicat ce s-a întâmplat Părinții ei erau șocați, dar încântați că fica lor a ajuns acasă Între timp, regina s-a dus la palat și le-a explicat totul regelui și prințului Prințul Silvester s-a bucurat mult să-și vadă mama după atâția ani, dar în mintea sa se gândea doar la căprioara captivantă. Ce e, fiul meu? Nu te bucuri să-ți vezi, mama? Ba da, mama, doar că nu contează, nu mă va înțelege nimeni. Spune-mi, mama înțelege orice, zice copilul ei. Silvester i-a povestit mamei despre căprioara vrăjită și despre ochii ei captivanți. Iar Regina a râs. Ha, ha, ha, ha, ha. Oh, coi! Ha, ha, ha, ha. Coi? Despre ce vorbești, mamă? Fiul meu nu vii cu mine? Dar cine e? Voi! Regina mea și. El e fiul meu! Silvester! Silvester, ea e Coi, care ne ajuta pe toți! Cred că v-ați mai întâlnit! Silvester a rămas pe loc în fața ei, căci era mai frumoasă decât și-a imaginat de vreodată. Și-a pierdut curajul și stătea cu capul plecat înaintea ei. Coi i-a zâmbit și s-a apropiat de el. Cei doi s-au privit în timp ce timpul s-a oprit în loc... Regina și părinții lui Coi i-au privit și au zâmbit.